en sortiré, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament has de creure sentit que ens en sortirem Bon dia puncicanes i puncicans mig confinats esteu escoltant el programa de més audiència i de més curta durada de Pont Ràdio des del 107.1 si ens escolteu aquí al poble o per internet si teniu la mala sort d'estar confinats a qualsevol altre lloc del món que no sigui aquest petit i acollidor paradís que és Pons Si teniu fills petits, ara mateix sou l'enveja del barni Sentiu-vos una persona afortunada perquè podeu sortir sense justificant simplement a prendre l'aire, passejar gamberros, que ja us veiem des del balcó ja. El nostre fill, tu creus que com a menor de 14 ja no cola, no? Eh, no, com a 14 no No, no no col·laria Menor tampoc No <ríe> Bé, bueno, tant se val Perquè dissabte ja ho podrem fer La resta Això sí Proposo que ens organitzem Més que res per sortir a caminar Sense haver d'anar fent slalom entre la gent Tampoc cal que fem una gincama com a Andorra Però per no fer el que es veia a les teles aquests dies I una altra cosa Va, ens hem de prometre Ara i aquí De no riure'ns de les pintes que farem tots i totes Quan ens trobem pel carrer perquè jo no sé vosaltres si teniu perruqueria a casa o si heu provat de tallar-vos o tanyir-vos el cabell en plan en este vídeo os ensenyaré a com manejar el corte de pelo, ok? Agarra-lo... Bueno, en de YouTube, vaja. Doncs això, que sortirem guapos i guapes després dels experiments casolans d'aquests dies. I ja, com a últim suggeriment que llanço, eh, i aquest ja és personal però segur que ajuda més d'un. Ens faríem un favor enorme si ens poséssim el nom a la mascareta. Sí, perquè a mi em costa horrors, reconèixer les cares senceres, que jo veig la noia del forn de pa del, pel carrer i em perdo, el Sàlvi ho sap, eh, que ets mm -hmm. la meva memòria externa. Fins on puc arribar, sí. Sí, doncs, ostres, el tema mascaretes tampoc no millora gaire, que diguem. Per mi, suposo que no seré l'única persona que tenim aquest problemon de reconeixement facial zero, seria un alloujament si ens poséssim el nom escrit a la mascareta. A sí? Sí. Sí. Així, si mires algú pel carrer i veus Esther, dius, perfecte I si a més hi afegeixes una pista, no sé, Esther, del còndis Val, t'obico T'obico i et podré saludar convençuda de conèixer't I així xerrem una estona i el que vulguis Bueno, m'enredo en jardins, eh, Salvi? Val <laughs> Presento, presento ja Potser és perquè, clar, aquest diumenge És que ja s'acaba el programa oh, I ara, doncs, el que faig? Intento estirar-lo Mira, com quan un llibre, saps? Quan veus que s'acaba i no vols Doncs és això va, avui. Qui som al tercer segona? Al programa, vull dir, eh? Perquè aquí al pis som quatre, o cinc. Avui som més. Avui som cinc, ja. Dos humans, dos felins i un caní. Home, després també hi pot viure alguna aranyeta, alguns ratpenats, però aquests són extraoficials, eh? aquests no computen. Bueno, va, això, a tercera segona. Al 107.1 som el Salvi. Bona tarda, bon dia. I novetats musicals. I porto una novetat musical d'un d'aquells que són d'aquests que s'ajunten i fan una banda, d'altres grups que s'ajunten i fan altres ah, bandes. Ah, pues... aquests estan bé. Una cosa així. Val. Que això què vol dir que són els bons? O oh, no, a vegades no, a vegades són els dolents, eh? Mm, mm. Vale, vale, ja ho sabrem. Què tenim més al francès? Tenim la super Chris. Hola, Chris, Bon dia, bona tarda. Ei, hey, hola, bones, nenes i nens. Tenim el Toni Subirrosa. Bona tarda, Toni! Oh, estimats! Tenim també el Miquel, el Jaume, l'Albert, el Quim i totes les càpsules que ens han anat enviant la Teresa, la Núria, la Mel... Bueno, la Mel, perquè és un espai que obrim avui a càrrec de la Mel, que és dedicat als jocs, als videojocs. Ja us ho explicaré després. I tu, que també formes part del programa i també ens agradaria sentir-te, envia'ns aviat, ja! el teu àudio, si no t'hauràs de quedar amb aquesta espineta de, ah, és que m'hauria agradat participar i al final se'n va passar i no ho vaig fer, doncs encara ets a temps. Envia un àudio al 651 53 95 72 i hauràs deixat enrere aquesta cosa que et fa de parlar en públic i pots explicar el que et sembli, cantar, tocar un instrument o simplement dir, soc tal i voldria dedicar la cançó que sigui a la meva germana, a un meva filla, a la meva amic, a qui vulguis. També deixeu-me recordar el web del programa aquest és www.tercersegona.cite Per si voleu tornar a escoltar algun dels programes ja omesos, doncs aquí està. I ara sí, comencem des del Tercer Segona, capítol 18. La informació municipal que ens porta, com sempre, la Núria. Endavant. Bona tarda. En aquesta ocasió, m'agradaria comentar-vos que des del Consell Comarcal de la Noguera se'ns ha informat que retorna la recollida de voluminosos a partir del dia 11 de maig. El procediment serà el mateix. Cada usuari ha de trucar al Consell Comarcal i donar un telèfon de contacte. Des de Balaguer contactaran amb vosaltres i us ho passaran a recollir. El sector del cascàntic de ponts el passaran a recollir el 26 de maig, mentre que la resta del poble serà el dia 28. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Doncs ara ja ho sabem, tornen a la recollida dels voluminosos. I si sentiu aquesta música, és que comerça, Com, comença, comerça. Comerça, comença el concurs Com, de la TVE. <ríe> ja teniu el i a punt? I l'orella. I les orelles obertes. Apunteu, abans que res, al mòbil on heu d'enviar les respostes. Sí, 51, 53, 95, 72. I de què es tracta? És molt fàcil. Cada dia, durant aquesta setmana, us proposarem un joc que pot ser d'endevinar sèries com el d'ahir o preguntes de ponts o ja veureu. I entre els participants que encertin les respostes, no cal tots els dies, només en un dia, ja entreu al sorteig que fem dissabte i sabreu diumenge. I què pots guanyar? Doncs un val de 20 euros, gentilesa de l'Ajuntament, per gastar a qualsevol establiment de bons. Què et sembla? Fàcil, no? Doncs ja està, apunta. 6,51, 53, 95, 72. I avui el joc es tracta de... Salvi? Doncs es tracta una mica, com la setmana passada, cançons inverses. Ah. És a dir, cançons no del dret, sinó del revés, les cançons. Doncs sí, no es posarà el Salvi fent <coughs> el pi cançons, aquí. No. no, el Salvi les posarà del revés. En posarem tres sí? i a veure... A veure, va, anem a la primera. Comencem? Sí. Primera cançó. Apunta, eh? Orelles obertes. Ja va. L'explicarem una mica. Què és el tema? Com ho veieu? Oh, Bueno, va, què? No sé, jo ho deixaria aquí, però... deixem aquí, sí. sí. Jo ho tinc, clar. Següent cançó. Vinga, anem a l'està bona. Ara s'ha sentit un tro. Atsmane a knapo. Oh, oh, oh, oh. Jo crec Que aquesta Sí, vinga va Aquesta és molt fàcil és eh? Jo crec que sí Jo aquesta és superfàcil Treula, treula <ríe> Següent cançó I tercera i última A la i sé una mica Ara jo crec que sí, eh Sí No? Doncs pues vinga, hasta aquí Ah, mira, us ha sonat de fons, eh Bueno, què, ja ho teniu doncs no esperis! Envia ara mateix un WhatsApp al 651-5395-72 i si encertes, entres al directament al sorteig de dissabte. Bueno, va, a veure, ara sí, anem a la primera dedicatòria del dia, que potser és per tu. Bones! Terça segona? Avui és l'aniversari de la nostra filla. L'Alexa compleix 7 anys. I li volem desitjar un feliç aniversari confinat o confitat. Lo que et surti. Vale. Per molts anys, Alexa, t'estimem molt. A més, li volem dedicar una cançó que li agrada molt, on surten tots els personatges Disney. I vull aprofitar per donar-vos les gràcies a tots els que heu col·laborat a felicitar-la, que heu segut moltíssims i entre tots hem fet que sigui un aniversari memorable i que no oblidarem mai. Felicitat també a la gent del Tercer i Segona pel seu programa i gràcies a tots, fins aviat, una abraçada, força i... Salut! Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees ¿Mmm? Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre libre esté y que nunca es tarde para ser joven. ¡Bú! sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Acuna ma vive y deja, vivivi Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ello se El de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Super pum, pum, pum, pum. y fragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Cuenta un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar mm, Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Siempre quien eres y ya está no. Buuuh Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Bibi, bibi, babibi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí de la palanca de sonraz sobre tu la vaca sobre ti que vaca, hay que explorar no inexplorado que nadie se mueva tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo de verdad de la buena boom sigue nadando sigue nadando quiero ser como tú acuna mata ta vivei ve cavi vivi vivi papi di boom Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán Sempre junto a mi mm, mm. Era David Rees Amb el tema d'ells aprendí una cançó molt xula Ens surten tots els dibuixos que ens han seguit Els peques i els no tan peques Per molts anys, Alexa El sàpiguerà que és un tio que va a la barberia I li el barber Diu, què serà el senyor? Diu, el fichar, diu, segue L'encabonament ensabonat I a l'hora de fichar El barbero li semblava un poc el pulso Y al pasar por este lado de mejilla, le hace un corte. Paso al otro lado de la gata, le hace otro corte. Otro corte en la barbilla. Le lleva medio labio superior. El tío estaba sangrando todo ello. Y cuando termina, le digo el barbero, dio desea masaje, alguna cosa más, el señor. Le dice, no, ya puedo entrar a matar cuando quiera. I tenim com a perfil confinat del dia un tècnic informàtic que es diu Benet Allentorn. A veure què ens explica. Sí, sí, no pateixi, que el telèfon és desgraciadament gratuït. Pot parlar més a poc a poc perquè no tinc de res. A veure si ho he entès. Va canviar l'ordinador del lloc i ara només veu la pantalla negra. Veu com un cordill negre que surt de la caixa de l'ordinador que l'apunta i té com dos mogrons de metall? endoll hi a la paret. Ho veu com no era tan greu? Sí, sempre es perd més informació formatejant un disc dur que formatejant uns macarrons, per exemple, oi? Ah, del pen a l'ordinador no va. No depèn de, de l'ordinador no va, pensava, cony, si té més d'un, de moment que treballi molt el que va bé. Qui li ha dit que ha caigut? Bueno, res, va ser una relliscada la setmana passada, estava fregat i anaves barat. Però gràcies per l'interès, eh? Així que l'impressora no vol imprimir. Bueno, ha parlat amb ella amb bones paraules, explicant-li que aquests dies tots estem molt nerviosos, que hem de tenir més paciència i ajudar-nos entre tots... Sí senyor, pot ser perfectament que vostè tingui wifi inalàmbrica, un estic tartar cru i un carpatxo finet. A veure, jo sincerament, eh, si cada cop que toca l'adaptador de corrent se li para, i posaria un cartellet que digués no tocar, se li ha mort l'ordinador, senyora. Res és per sempre, la vida té un percentatge molt elevat de mortalitat, eh? Quan s'aixequi l'estat d'alarma, faci mal arribar i li farem autòpsia. Tranquilitzis, tranquil·lits, no passa res si el ratolí de l'ordinador no li respon. A mi el gat del cotxe i el gos del meu fill no em parlen des de fa anys i no foto pas cap drama. Bé, bueno, els tècnics informàtics aquests dies eh, deuen anar de cul, eh? I més aquest. <ríe> ja sabeu Ai. que només queden un parell de dies per enviar el vostre àudio. Doncs no espereu l'últim moment perquè llavors potser ja no li podeu posar. Vinga, va, anima't. Grava't dedicant unes paraules a una cançó i envia'l al whats 651-53-95-72 i ens farà molta il·lusió sentir-te. Com ha fet, per exemple, el Xavi que ens aporta les seves reflexions personals i ens ha agradat molt sentir-lo. La meva reflexió... Hem de veure aquesta pandèmia que ens obliga a confinar-nos i a ja castrar i a modificar la nostra activitat habitual a nivell personal, social, laboral i familiar, com una oportunitat pel canvi i la millora. Hem de veure i aprofitar aquest parar màquines general per prendre un nou impuls global, conseqüència de la reflexió i de l'aprendre de l'experiència. Hem de veure que podem fer-ho millor, que podem actuar de millor forma i hem de cercar les noves maneres per fer-ho, posar el talent i els recursos on sabem que fan falta. S'han fet paleses les notables i excel·lents fortaleses de la nostra naturalesa i també la nostra fragilitat i vulnerabilitat. Caldrà ajuda i caldrà que tots la puguem oferir. S'han pogut observar els criteris i les reaccions diverses de les persones i dels governs, o sobreposar-se de la gent i en mans de quins dirigents estem, quines són les coses a reforçar i quines resulten totalment innecessàries. L adaptabilitat crec que ara mateix és la millor eina, però després caldrà, vista la vivència en perspectiva, fer els retocs oportuns i apostar per un dotar-nos més i millor de mecanismes personals i generals per fer front a les adversitats que també produeix la globalitat. Hi haurà coses que, passant la Covid-19, ens faran diferents, però penso que cal mantenir el nostre esperit i no esperar més a millorar-nos. Depèn de nosaltres. Salut! Molt bé, gràcies, Xavi. Salut. Entre tots i totes, ens ensortirem, ja ho veureu que sí. I a veure si sou capaços de repetir el que ens envia la Zoe. Escoltem. Hola, en dic Zoe. Tinc 7 anys i us vull dir un embarbosament. Mi han dit un ditz que han dit, que he dit jo. Ese ditz està maldit. Pues si lo hubiera dicho yo, estaría mejor dicho que el dicho que han dicho que he dicho yo. Adeu, bona tarda Adeu Zoe Jo ho he provat de dir i he aconseguit fer-me una treneta amb la llengua No sé tu, prova-ho La següent càpsula de veu, ens l'envia l'Eloi tot un artista, escoltem-lo Hola, soc l'Eloi Codina i avui tocaré una peça musical amb piano que es titula on Hongaresa i la vull dedicar a, la, a tota la meva família Moltes gràcies per escoltar-me Thank uh you. -huh. Bé, doncs moltes gràcies, a Eloi. Has tingut uns quants dies eh, per assajar aquest tema i, bé, bueno, no els perdis. I la Teresa, que ens obre la porta dels seus minimons de casa. i entrem? Avui m'he aixecat més aviat que ningú. M'he enfilat a la cadira, he agafat el pot de Cola KO i m'he posat l'anunci al YouTube. Ara que no em veia ningú, podia fer un assaig per representar-lo i després una sessió de teatre a la família. Per no fer soroll, he pensat de no sortir de la cuina. He agafat un got amb aigua, el cau era tot per mi. He fet una bona pasterada i m'he untat tot el cos. Evidentment havia d'improvisar alguna peça de roba. He buscat pels calaixos i he trobat unes estovalles que em podien servir. El terra semblava fangós i m'he posat a cantar la cançó. És el cau, de s'allunó i merienda. És el Colacau de Sayuno y Merienda Ideal, Colacau. He sentit la porta de la cuina que s'obria i de cop algú que caia al meu costat. Mai hagués pensat que la meva obra pogués impressionar tant. I ara ens agradaria escoltar el nostre amic i membre del programa, El Joan. Hola, bona tarda, gràcies, Sènia i Salvi, bona tarda a tothom. Avui posarem de títol el que crec davant del que vull. Us heu preguntat algun cop per què fem certes coses quan en realitat en volem fer unes altres? Estic bastant segur de que sí, i també estic segur de que us doneu moltíssimes raons per justificar la conducta tan irracional que acabem fent. Conductes que més tard ens produeixen un ressentiment cap a aquella situació, persona o circumstància perquè en el fons esperàvem obtenir algun reconeixement que no ha arribat. Del que potser no som, eh, del que potser no som conscients eh, és de que aquestes conductes estan programades en el nostre inconscient. La societat ens ha intoxicat amb quelcom molt confús, la gratitud, que ho ha convertit en una obligació. La societat de consum ha muntat un gran negoci amb tot això. Quan facis un favor o vulguis ajudar, escolta el teu cor. El significat de favor és alguna cosa que, ens, que es fa per ajudar amb algú. Però el favor ja no és tan gratificant quan el tenim que tornar, lo que significa que la persona que rep el favor se sent en deute. Quan feu un favor et preguntés amb quina intenció i per a què ho fas? Heu arribat a, la, a aquesta autoindagació? La majoria de gent penso que em contestarien que no. El motiu és molt simple. Estem programats, ens han ensenyat a estar en deute a donar amb l'esperança de que ens tornaran el favor amb alguna preventa. Si quan fem favors no en portéssim al no conte, segurament no esperaríem agraïment ni res a canvi. Fins i tot està escrit que la nostra mà dreta no sap el que fa l'esquerra, o també està escrit que no siguem com tombes blanques per fora i podridis per dintre. Per això quan fem un favor fem-lo com si el féssim a nosaltres mateixos, doncs ja sabem que tot està connectat i que tot és un. Una, una trampa psicològica eh? és, eh, és, és quan, quan pensem allò de «ai, què pensaran de mi?», no? És un pensament que contamina la ment. Eh, doncs, no sé, és, és com la manifestació d'una necessitat compulsiva de, de que volguem agradar i que indirectament volem controlar els de més. Entrem en, a, en aquell joc de la manipulació, de voler donar una imatge, cosa que implique amagar-ne una altra, ja vam parlar fa uns dies eh, de la personalitat i la sombra i us ho torno a repetir pel simple fet de, de que arriba un moment en què ens, identif ens identifiquem tant amb una personalitat que la sombra acabarà sortint d'una manera abrupta i descontrolada. I quan això passa som capaços de dir qualsevol cosa contra tota persona o situació que s'hi trobin involucrades. Moltes d'aquestes condutes estan molt condicionades per les creences que tenim i que ens condicionen contínuament. És molt interessant saber quines creences ens limiten. Tots les tenim instaurades al nostre inconscient, eh, del col·lectiu individual, del col·lectiu familiar, de, de l'inconscient eh, general, per molts costats. Perquè de no fer-ho de no buscar-les s'acabaran manifestant en estats mentals, símptomes físics, situacions estressants en el nostre dia a dia. Fendre consciència d'aquestes creences, eh, que, com us he dit, ens limiten, és un magnífic camí per arribar a una coherència emocional. Les creences s'alimenten de la projecció, de la creància en què estem separats els uns dels altres, de creure que la causa de tots els nostres mals es troben fora de nosaltres i nosaltres com els que som els que patim els efectes. Doncs no. Aquestes creàncies ens porten a la necessitat del control pel control, a conductes que busquen l'aprovació dels altres. No suporten un no. Doncs tenim la certesa que nosaltres ens esforcem per agradar i que, per tant, hem de rebre les preventes de, en forma d'aprovació o un sí sense condicions, en definitiva, fem coses per obtenir algo a canvi. Fruit d'aquest comportament, desenvolupem la creança de que si faig certes coses, els de més faran allò que jo espero dells. Espero l'agraïment, atenció i sobretot penso que els de estan en deute amb mi. Volem agradar als de més, ser acceptats, estimats, en definitiva, estem manipulant els sentiments de les persones que diem que estimem. Bé, res més per avui Fins a la pròxima, una abraçada a tothom Doncs moltes gràcies Joan I pensarem Ara un tema que ens parla dels anuncis que rebem constantment de productes que fins ara pues, et feies sentir obligat a comprar Dedicat a totes les persones que han après a dir, doncs no Aquest producte no em cal per ser millor persona Els pets Criden fort Com si tot aquest volum de veu es donés l'arreu són separats per marcar-nos les tendències noves que es porten en l'any. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat. Sempre amb preus ajustats. Són per A les bústies dels vagons de metro i les sales d'estar. Als carrers i la gira de l'artista que em prenirà tot amb l'oral. Sabes els teus punts, fer les teves vegades que vas al bany, obres oh, l'ordinador llat amb caçà. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre i quan la sento és només sorrent. car el producte que ten passen té és especial. Inicial. Van campanyes de receivers fites per professionals. Raça. Presidència dels plans de pensió. them up. Saca una manera de 50 pesetes. I el Camero diu, perdona, si... Diu, sí que ho amo, és com... Ancos. Diu, és que és, una foto d'un magos coberti. I com sempre, i com aquesta darrera setmana, que és l'última, el nostre estimadíssim Toni Subirrosa. Bona tarda, Toni. Hola, estibats, hola, estibales, com estem? Molt bé, Toni, què tal, tu? Hola, som a la Xenia, no. Molt bé, gràcies, i tu? Doncs mira, està, està, repassant, està, està repassant una mica el meu italià, saps? El teu italià? Sí, Salvatore. Va Salvatore. bene, va bene. Va bene. Ego, com, com, com, com tu Porca misèria. Ve ja el escifioso. Eh, eh, eh, Vaticano. <ríe> eh, jo, Pizza. Parete, parete, no. <ríe> parete no. Era no, no, no, la cagata d'intanto. Cagat. Fuora. Mono, bueno, mira, què esportas eh? avui? Jo, <ríe> ja sabeu que s'està dient de que al oh, oh, al al gol del de Kim Jong-un aquesta mort. Eh? Eh? No sé si us ho van saber tant, bueno, s'especula que, bueno, que el xicot no apareix i tal, i diu que igual ha agafat coronavirus també. Clar, ja, ja es fa estrany un país tan tancat que el tio ha agafat coronavirus, però bé, i des de falsa manera. Bueno, tam... Doncs s'especula, bueno, s'especula molt, molt seriosament que igual està mort el xicot. Bueno, mira, t'hi farem, t'hi sí. farem, farem Juan no? Guaidó, Juan Guaidó, el venezolano, ja ha reclamat ser el líder del Suprem del Partit Comunista Coreà. Eh? I segur que aquest hi va reclamant. Hòstia. Sí, sí, nois. Doncs, bueno, esperant notícies no del vot d'en pues, bueno, anem fent. Sí, no? Ah, i, de, i, i, de la, i, I del comunisme més recalcitrant, anem a l'altradeta més recalcitrant. Quin és? Dic que us vull parlar dels nostres... dels nostres... no, estimats, estimadíssims, no, els nostres mallades quifiosos de Vox. Vox, hombre. sí. Desestimadíssim. De bo, sí. Hi ha una concejala, una concejala, eh? una gran eh? sí. paraula catalana. Eh? <ríe> una regidora, eh? sí. estimat, eh? de l'ACAN, que és la, la, la Gema Alemán, es bueno, va estar coneguda en els cercles aquests, mm. que ahir bueno, va sortir amb els nens i es bueno, penja la foto, i, tal, i bueno, clar no només això, sinó que o sigui, surt de casa, se'n va a la platja que diu que està a més de 3 quilòmetres de casa sera, és a dir, és sí. ja sí, que sí. és una norma. Yeah. va acompanyada del seu marit segona norma infringida sí. i a sobre, total, per anar allà a fer-se la foto i pintar la sorra, sabeu què pinte? Què? Box. Vox! No. No. Vamos! Bueno. No m'estrany, és que sortirà el Pedro Sánchez i dirà estar cansado de governar inútiles mm. Bueno, ell el primer, però bueno, bueno Doncs sí, sí, doncs anya davant de la patxa okay. També s'ha eh? Quan ha de haver un tsunami no apareix, eh? <laughs> <sí> què -qu hi farem, què hi farem, què hi farem? Sí, noi. Llavors, una altra cosa, un altre tema en relacionar... Bueno, eh, bueno aquestos de Vox, que ara, ara així s'aclareixen, perquè van fer unes, de, unes declaracions, tens enrere que, que Vox, Vox de, deia que s'havia de confinar ja des del febrer. Sí. Ah, sí, sí, sí vam sentir. Dir, eh? sí. I ara ja diuen que això del confinament ja va massa lluny. Ah, Mira. O massa o massa poc. No... A veure, colla, a veure, si fan cas el Donald Trump i es foten un got de lleixiu <laughs> per la vena i... i se desinfecten bueno. ja totalment de la faç de la Terra, no? Bueno, estarí bé. Quina Ai, gent, tu? no es pot dir-se. Jo es un personatge que és bastant conegut per perquè... els deixebrats que vinen per 50 en a 3. Sí, bueno... eh, que és un superheroi, aquest. Eh, sí, es fa dir De fet es diu Jesús Candel. Eh? És andalus, un tio granada i tal, diu que es metge i això, i bueno, i, i, i és com un com ho dèiem, és pensant a favor o, bueno, o en contra de, bueno, dels moviments socials, de sí. la sanitat. De, a vegades defensa la societat pública, a vegades van contra, a vegades defensa les polítiques del govern sobre coronavirus no. a, i a vegades no. I res, la seva contradicció, quatre dies diferents. El 24 d'abril va fer declaracions que deia... El 24 d'abril, eh?, quan sí. es va començar a dir de que ara així s'ho els nens i tal. I ell el va dir... Llevaran els nens a passar a, a passejar per al campo, que jueguen quan negriten. No, uh -huh. tal, tal. Bueno, fent un, un cana, vamos, a la llibertat a i a l'alegria, no? Sí. I no les decisions estigui de responsables i criminalis. O sigui, ja... Aquí, fam, yeah. ja va fotent. Bueno, doncs doncs ahir, ahir mateix, ahir yeah, ahí. quan ja va sortir tota la canalla... Va, el tío, tú te dices, no entiendo cómo puede sacar a los niños ya. Esto es lamentable, lo vamos a pagar muy caro. Bueno, chiquet, pues aclareste. aclareste. <risa> claro. aclareste. Y les va a ir su polémica, les le igual. No, sí, no, sí, y lo bueno, que al, bueno. Final, al final, espera, Xenia, es que lo bueno, vale. que al final, no le ocupa al gobierno. Ah. Digo, la culpa es de, de, de todos los maestros. Porque ah. no está, pero, pero, qué, qué, qué, <risa> ¿qué, qué, qué <risa> está <bien? risa> Què Què és això? <susurra> no se sap. <susurra> <susurra> bueno, Dani, tota. Hostia, que has de calma, calma, Inspira, respira, inspira Respira. Sí. Inspira, inspira, inspira. Respira. sí. Vale, ja està, ja sí. està, ja ha passat. Ja passat, ja passat. Ja passat Vinga, tranquil. Bueno, esperem que el sostre això que diu que havia tanta gent al carrer i tal. Bueno, també hi ha molta tenden molta tendenciositat i això, però bueno, sí. sortim en prudència, sisplau. Sí, sí, sí, amb prudència. Prudència. Millor ja no jugueu la pilota, però tot a per terra, ho agafes amb les mans, i fots els mucs, i fots la salida, hi no, agafa el patinet i, teva, i no el ningú. Escolta. Nen, agafa el patinet i no el Què em deies, Xània? Perdona. No dic que és la pilota esteva, vull dir allà tu, saps? Lo que, el que passa és que no diuen de compartir-la, això no. Saps? No, clar. Però, però clar, és que també és molt trist o sortir al carrer i tu pilota sol, perquè ja pots quedar a casa, no? No sí. <ríe> Molt bé, Toni. Bona títol, doncs vinga. Volem parlar amb vosaltres. En segona il·lusió. Ja s'acaba el dia 3, això, no? Ah, sí. sí, el programa s'acaba el dia 3, diumenge. Molt bé, molt bé. Mena, bueno. jo, no? Igual sí, més endavant sí. tornem a estar confinats i mira, un altre, segona part. Sí. Bueno, sí, el sí, que sigui. Depèn bueno, de Això, com que diuen que a poc a poc anirà passant, anirà sigint més sovint per aquestes, això, coses, sí. aquestes aquí... i pandèmies. Ja ens anirem trobant, no Airem... pateixis. Bueno, això un cop abans bueno. i així anirem fent. Doncs s'acaba la primera temporada, doncs de la pandèmia. No. <risos> bueno, Toni, estimat. Venga, ans veiendo mal. salut. Aleu. Jo, jo, jo. Eh. sota l'aigua. Mira, Vale, va. Doncs avui la Núria ens explicarà què hem de fer just després quan acabem una sessió d'exercicis de gimnàs. I després, eh, sobretot, també importantíssim, quan acabo, quan he acabat la sessió que he realitzat, sigui cardiovascular o sigui de tonificació, sigui la que sigui, sempre estiraments finals, bons estiraments, eh, em toco les puntes dels peus, intento tocar-me les puntes dels peus, estiro bé els braços, eh, l'esquena el cap, tot, o sigui, fer uns bons estiraments també, doncs, com hem dit, tal com era important l'escalfament per evitar lesions, és igual d'important els estiraments per evitar també que l'endem ens faci mal alguna cosa o la, el mateix dia perquè hem fet algun mal gesto els estiraments sempre s'han de realitzar a l'acabar eh, les classes, l'exercici físic o, o, o la sessió esportiva que, que hagi fet D'acord, i res més, espero haver-vos donat algunes idees per fer a casa d'exercici i res més, que vagi molt bé i us desitjo a tots i a totes molta, molta salut que ara és el més important. Gràcies, adeu! Adéu, Núria. Bé, bueno, potser els altres exercicis no els segueixo gaire, però els estiraments, el que és, són estiraments, és el que sempre faig, o sigui, sobretot l'estirament al sofà, <laughs> és el meu preferit, l'estirament. I ara aprenem una mica sobre les nostres frases fetes, que ens ho porta l'Albert i us ho explica així de bé. Això sembla que en 60... Alguna vegada ho heu sentit a dir, oi? Quan qui ho diu es refereix a algun lloc on regna el desordre i el mal andrés. Un dels possibles orígens de la dita el podem trobar a Barcelona, concretament a l'actual carrer de la Deiareta, al barri de Sant Antoni, a tocar del Raval. En l'espai que ara ocupa aquest carrer, que han començar a edificar-se cap al segle XVIII, s'havia dit carrera de la cadena, a començaments del XVII hi havia una petita masia i un nord que pertanyien a un noble francès, anomenat Nicolàs de Renault. Se feia càrrec un pagès per contracte d'amfiteusi, és a dir, que podia gaudir i disposar dels fruits que es produïssin mitjançant el pagament d'un cànon anual, o una mena de lloguer, vaja. Pel que sembla, aquest pagès era força tossut, i en una anyada en què el preu de les cebes va anar pujant de manera poc freqüent, Segurament a causa de les tempestes que durant força temps havien castigat l'àrea de Barcelona i havien malmès bona part de les collites, va escampar a tor i a dret que no pensava collir-les fins que arribessin a 60 diners de bilió. Era una moneda d'un gram que només contenia el 35% de plata, sent així la més baixa de l'època. Però les cebes no van abastar mai aquest preu, que malgrat l'alça del mercat resultava abusiu. Així, possiblement, per un equívoc sentiment d'orgull o de vergonya, el pagès va preferir que se li podrissin a vendre-les per sota de les seves expectatives. El fet fou motiu de befa entre els hortolans del Raval, que a partir d'aquell moment van anomenar el lloc com l'Hort en 60. Quan a final del segle XVIII va començar a urbanitzar-se la zona i acollir un creixement de la ciutat, va edificar-s'hi una fàbrica tèxtil en l'indret que ocupava l'hort i que fou coneguda popularment amb el mateix nom, 60 afegint-hi al davant Can, contracció de la paraula casa i l'article en Així es deia Can 60 Es diu que aquella fàbrica es caracteritzava pel seu gran desordre i així una cosa portar a l'altra i quedar per sempre l'expressió Can Seixanta com a sinònim d'algun lloc desorganitzat. Ah, però encara n'hi ha una altra diversió que explicarem demà. Així doncs, bon confinament, companys. Moltes gràcies, Albert. Doncs el tercer i segona, que no és que en 60, eh, perquè aquí ho tenim tot sota control. I ordenadíssim. ordenadíssim. tot i sabem exactament què sortirà en cada moment. Doncs demà seguirem amb la segona part del que ens explica l'Albert. I avui encetem un nou espai que ens porta la Mel que és dels videojocs estàs pensant potser que vols iniciar-te el món virtual dels jocs però no saps quins et podrien agradar o vols regalar-li a una filla a un cosí o a un germà a qui vulguis, doncs la Mel ens recomanarà alguns videojocs segons el tipus durant aquesta setmaneta perquè clar, diumenge ja acabem perquè si no ella a més a més podria anar recomanant-nos jocs eternament, saps? <ríe> bueno, de fet a mi m'envia recomanacions i sempre les encerta doncs això, a la Mel Hola a tots i a totes, sóc la Mel i benvinguts i benvingudes a mans dels videojocs i de la Ràdio Pons. Avui comencem recomanant jocs pels més petits de la casa i per jugar amb la família i amics. Estigueu atents, atentes i apunteu. El primer de tot és el Rayman Legend, un divertit joc de plataformes per a un o més jugadors que està disponible tant per a PC com per a consoles. Us endinsareu en un món visual de dibuixos animats on destaca l'humor, una dificultat ajustada pels més petits de la família i, sobretot, sobretot no us podeu perdre les fantàstiques fases musicals que té. Eh, el contingut és que el Rayman i els seus amics vagaven per un bosc encantat quan descobreixen una misteriosa tenda de campanya plena de cautivadors quadres. Quan els miren amb atenció se'n donen compte de que cada quadre sembla explicar una història d'un món mític. Mentre observen un quadre que mostra un escenari d'aspecte medieval, són succionats de repent dins del quadre, entran en aquell món que representa i és allí on comença la seva aventura. Els amics i el Riemann hauran de córrer, saltar i obrir-se pas a través de cada món per seguir vius, i descobrint així els secrets que cada món conté. El segon videojoc és el Mario Party, que arriba per Nintendo Switch, amb diversió assegurada per a tothom, que podeu jugar tant amb portàtil com amb sobretaula. És una sèrie de videojocs amb els que quatre personatges de l'univers de Mario, controlats per persones o bé per la consola, Competeixen en un joc de taula participant en múltiples minijocs. És molt original, amb elements d'estratègia i amb dades específiques de cada personatge. Aconseguiu monedes que podreu intercanviar per objectes i estrelles. Obtingueu més estrelles que ningú per fer-te la victòria. En resum, consisteix en molts minijocs super, super divertits, super senzills i variats i tindreu que comparar, competir... I, o simplement, passar una bona estona. I, per últim, ara que aquests dies ens fa falta una mica d'activitat física, aquest joc és el nostre. És el Just Dance. Joc que està per totes les plataformes. L'objectiu principal del joc és seguir la coreografia del ballari o ballarina que apareix a la pantalla. Per suposat, la part més divertida es tracta de fer-ho el més semblant i precís possible. Existeixen diferents modalitats de joc en les que podeu variar la dificultat combinar diferents cançons jugar amb diversos companys i inclús podreu crear la vostra pròpia coreografia Lo millor de tot és que tots els integrants de la família podeu participar Sigueu els reis i reines de la pista de ball de casa vostra Bé, espero que us hagi agradat la secció d'avui i que no us falti mai les ganes de passar una estona divertida amb bona companyia i el pròxim dia, més. Una abraçada per a tots els ponts i canes i ponts i Moltes gràcies, Mel. Jo era molt fan del Raymond, eh? m'encantava. I ara, un relat. Què me'n dieu? Gairebé cada matí coincidien en l'ascensor a l'hora d'anar a treballar. No es saludaven mai. Feia temps que eren veïns, però sense saber el per què, no havien simpatitzat. En l'únic que coincidien eren que tots dos sempre duien un llibre sota el braç, segurament per aprofitar l'estona del metro o l'autobús cap a la feina. L'un vivia en el cinquè i l'altre en el sisè. Un dia, el del cinquè, en pujar l'ascensor no va poder evitar una petita topada amb el del sisè. El resultat va ser que que dos llibres van caure per terra descobrint, sorprenentment, que els dos llegien el mateix títol. Des d'aquell moment va néixer una forta amistat entre els dos veïns. Temps després, algun dia l'ascensor no feia falta que apareixi en el cinquè i d'altres no calia que arribés al sisè. Nosaltres ens nos quedem a casa! Doncs menys una hora al dia, eh? Doncs som-hi, Cris, a veure quantes coses xules ens portes avui. No perdem més temps per escoltar-te. Hola, nens i nenes! Com va? Com van aquests dies que podem estirar les cames? Què bé, eh? Vinga, doncs. Ara l'endevinalla. Soc dins de nit i dia, tancada sempre al pis. Soc entre mig de sis i al final de passadís. Què soc? Soc la lletra... I, molt bé, i per avui he pensat de fer un dibuix molt divertit Vinga, hem d'agafar paper, colors o llapis, un potet o recipient o tap d'un envàs que tinguem Pintura o aquarela, pincells, una miqueta d'aigua i una canya Som-hi! Agafem el paper... El fiquem amb una superfície plana i dibuixem. Hem de dibuixar el rostre d'algú de la nostra família, la cara, d'algú, del pare, la mare, la, el padrí, padrina, germà, germana. Què tenim per aquí? Venga, pues, li fem a la cara, però no li dibuixem els cabells. Sí, la part del cabell la deixem sense res. Ara, amb un recipient, un potet de to, que tinguem i fiquem una miqueta de pintura i aigua que es dissolgui bé sí? barregem, barregem, que quedi ben líquid amb aquarela també, a eh? l'aquarela només que fiques unes gotetes i a veureu que va superbé ara, aquestes gotetes i aquesta pintura l'agafem amb un pinzell sí? una miqueta i fem unes taquetes a sobre l'hem de ficar a on seria a la part de sobre la front allà fem unes taquetes, unes línies el que vulgueu i ara amb la canya bufem fort a sobre aquestes taques i si inclinem la canya ens anirà superbé eh? sí? venga, bufem si l'anem inclinat dreta i esquerra veureu que van sortint diferents gotetes que les anem siguin i cada vegada s'aniran estirant més heu vist quins pentinats més xulós, divertits i originals? Eh que sí? I de tots colors que es pot fer Venga va, provem-ho I per acabar Què us sembla de fer una pregunta? Sí, us va agradar les preguntes? Vinga Els peixos per respirar què fan servir? A Una màscara i un tub de bussetx B Uns òrgans anomenat branquis C ampolles d'oxigen o D no respiren Què us sembla? No fan servir res i no respiren? Vinga, va! Torna a repetir! Els peixos per respirar què fan servir? A. Una màscara i un tub de bussets B. Uns òrgans anomenats brànquies C. Ampolles d'oxigen o D. Res, no respiren Què serà això? Vinga, va, veiem demà. Adeu. Adeu, Cris, fins demà. Què faran servir els peixos per respirar? Demà ens ho dirà la Cris. I ara escoltem les dues paraules amb valor que ens expliquen les mestres i els mestres de l'escola i després us dic a veure qui són i a veure si els encerteu. Anem a la primera o al primer mestre amb la paraula amb valor. Escoltem-la. Respecte. Una persona respectuosa Té compte els altres, quan tracta amb ells o quan té cura de les coses i espais que ells també fan servir. Així, es mostra respecte a l'escoltar qui parla, o al no fer bé el banc de la plaça en què un altre s'asseurà després. I si es dona en una única direcció? Si entre dues persones el respecte va en una única direcció, la relació és injusta. En canvi, si el respecte és mutu, fa brollar benestar també en l'altre. I això és el que es vol quan un estima de veritat. El respecte és essencial per tractar bé. Al respecte. Anem a escoltar la segona paraula? Vinga, som -hi. Suport. El suport és el millor revitalitzant que hi ha. Significa ser per l'altra persona una figura amb la qui poder parlar trobar consol o trobar energia per seguir endavant. El suport exigeix grans actes? Gairebé mai. L'important és estar disponible per l'altra persona. Davant la tristesa, per exemple, es pot donar una carícia, una abraçada, una paraula d'ànim... Saber que comptem amb el suport de qui ens estima ens fa afrontar les dificultats amb més coratge. Molt bé. I qui ens ha explicat aquestes dues paraules? El respecte, ens l'ha explicat la... té nom de flor. La rosa, molt bé, la rosa de P3. I suport, quins ens ha explicat la paraula suport? El... Sergi, d'anglès, molt bé. Vinga, va, que més, eh? a veure si també els encerteu. <t 'ha de llençar> Bueno va, novetat musical d'avui A veure A veure, això que t'havia parlat al principi Doncs mira, aquí tenim els fake Stone Garden. Bueno, els de sí que són ah, vale, els Soundgarden, vale. però no Són els fake names, els noms falsos ah. vale? El grup està format ni més ni menys que per Dennis Luxen, de Refuse Brian Barker, de Bad Religion, John Temple, de Girls Against Boys I Michael Hampton, d'Embrace de Alguns no coneixeu el grup, però relativament són coneguts. Són bastant coneguts en el món del hardcore. Mm -hmm. Va d'acord? Sí. Sobretot Refused i Bad Religion són dels més coneguts. Doncs el projecte es va posar en marxa l'any 2016, però han, ha, han fet falta uns anys per poder quadrar dates i compondre el material que podrem escoltar. Diu, Fight Names és el títol o, o mònim del disc i inclourà un total de 10 cançons i en principi es publicarà el 8 de maig. O sigui que tenim ja un altre avançament. Carai, doncs n'hi havia molts, no?, que volien treure el maig. Sí, déu nhi I espera, que encara no hem acabat. Ja, ja, però que, que ens, hagués, ens hagués saturat al maig. Pues sí, podríem anar fent un disc per dia. Clar, imagina't. Però, bueno, per sort, o per desgràcia, ara ja no ho sé, s'anirà allargant i aniran traient, no? Sí, sí. A, aquests, a veure... Aquests, quan el treuran llavors... de maig. El treuran sí o sí? Val, no se sap, això, clar. Perquè, a part de tenir poca informació d'aquest projecte, però crec que ens deixarà un bon regus de per la seva frescura i la seva vegada un bon so que té ja et dic no sé si el trobaran el 8 de maig en principi està posat que sí però no, no sabem posem que sí i punt Mal. 8 de maig fake news Nos doncs bé us deixo amb aquest eh, avançament del disc que es diu First Everlasting això és Fake Names to let it in Man corrupted Man in captive by his own sin Walked at the darkness It was soothing Like a promise against my skin Show me salvation Show me the future Show me the past Who I could have been First and the last thing Force to fall First and the last thing It's moving of the feet Another bitter fall Show me a lover Show me a fool Show me a God I've in the mall for and last thing Fake news. Fake names. Fake names. Bé, ara podria fake news. Fake names. Molt bé, fake names. Doncs bueno, va, ja som al final del tercer segona de 107.1 de la FM o, si ens escolteu per internet, busqueu Tercer Segona al Google i us anirà directe a l'enllaç on es podeu sentir en directe. I si no, entreu al web del programa, que és webwebweb.tercersegona.site i aquí també entreu amb un enllaç que va directe a cada programa que hem estat escoltant fins ara. Bueno, va, com sempre, no m'agrada gens marxar sense dir qui ha format part d'aquest dia i d'aquest programa. Així que adéu, fins demà. El Salvi! Adéu, fins demà. El Francesc, el Subi, la Cris, el Miquel, el Jaume, l'Albert, la Teresa i avui també la Mel i totes les vostres càpsules de veu. La Zoe, el Xavi, qui més hi ha hagut aquí? Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut la Teresa, l'Eloi tocant el piano i, per molts anys, a l'Alexa. Fins demà i no oblideu, renteu-vos les mans! Dies de confinament. D'anar pensant en l'estiu. Penso en l'estiu que en paravents de canvi vol revenir. Piragues d'esperança sortegen els meandres. La vila riu embrugit de motors i grans tertúlies. A la col·legiata ulls de segles fan vetlla. La nit no gosa aturar la falera del joc de viure i s'escurça i s'escurça fins fer-se foc i plata. Si tanco els ulls, al buit d'una petxina escolto el mar i en obrir-los de nou engustejo la sal. Camins de sol amb càntics de cicàdits acompanyant-nos? Que fresques són les ombres del que no esteix, senyora?